Bugün inşallah mürzumuz yenə tevhidlə bağlıdır. Davam edirik. Ve özü də təqvə ilə bağlıdır. Təqvası olmayan, təkəlləhə də ibadət etmək. Təqvasız Allah'a ibadət etmək mümkün deyil. Ve təqva ən mühüm insanın həyatında başlıca rol oynayan bir amindir. Təqva çox şəyəkəmək olur. Ve Allah-u səhələtələ şəhq qoyur. Hem dəvvəd edir ki, qəddəkullah və yəlim hükumullah. Allahdan qorxun, Allah sizi öyrətsin. Şart qoydu ki, qorxun. Qorxmaq şartdır. Təqvə şartdır. Qorxun, ilk növbədə də nədən qorxmaq lazımdır? Allah'ın kimi seçərik qoşmaqdan. Allaha küfr etməkdən. Bundan çəkinin, bundan qorxun ki, Allah sizə öz elmindən öyrətsin. İkincisi, alimlərin həyatına baxsaq, Ölərsiniz ki Hamısı Allah'tan qorxul Elmi artdıqca Allah'a olan qorxul Takvaları da artıq Həqiqətən Allah'tan qorxan alimlərdir Və alimlərin içərisində ən məhfur hesab olunan Buhayr Rahiməhullah Bu alim ki, onun kitabı Allah'ın kitabından sonra Qur'an-kərimdən sonra ən mühətəbər kitab sağılır Nəyə görə mühətəbər sağılır? Nəyə görə o qədər alimlər, təqvalı alimlər onun kitabını, məhz onun kitabını müətədər sayır Quran-ı sonra. Onlar da yaxşı bilir ki, onun yazdığı kitab doğrudan da bu səviyyədədir ki, Quran-ı sonra həm müətədər kitab hesab olunur. Və nəyə görə Allah Subhanı Teala Ərəblərdən olan bir alimə vermədi bu xüsusiyyəti? Başqa millətdən ələn şəxsə verdi bu xəriyə. Təqvasına görə Allah baxmır, Ərəbsən, Farssan, Azərbaycanlısən, kimsən, baxmır ki, Peyğəmbəl Fəsələmin nəslindən sən, Seyyid sən, nəsən, bana baxmır. Allah baxır sənin qəlbinə, əməllərinə. Qəlbin, əməlin təqvə ilə bağlıdırsa, Allah xatırını edirsən sə əməllərini istədiyini də sənə verir. Yəqin ki, Rədi Salihin kitabını hamınıza oxumuşsunuz? Sadı Pravindikov ki, kitabım. Orada sefələm rəmzı, ya dördüncü, ya beşinci, ya yeddəncə, evvəllərində bir hadis. Peygamber sələləmdir ki, İnnəlləhə ləyəzurə ilə suverikum və lə ilə ecsəmikum. Allah sizin ne vahiri görünüşünüze, şəkilinize, ne de şəkilinize bakmır. İnnəmə yanzurə ilə kulibikum və aməlikum. O sizin aməllərinize və kalbərinize bakır. Aməl və kalb. Tekrar Allah tün edirsenize aməlini, Allah sələlə sənih, Dünahlardan səkindirir. Lif kimdir? Təqva olduqsa, Allah'a qorxu olduqsa bilmədiyin şirkdən də Allah, olduqca, Allah Teala səni səkindirəcək. Qoymayacaq o şirkəyə dəsən, o günahəyə dəsən. Necə Peyğəmbər Xəsəlləm hələ Peyğəmbərliyə verilməmişdən əvvəl istəyir ki əbə əzharını qaldırsın çinlə, ki sərfid, sərf sinniyi yandırmasın. O Allah buna yol vermər özəyyətli açılar. Eləsələ, məhsul tarixdə olan hadisədir. Eləmələ səhələm ürəyə gedir. İxılıq yerə, bir müddətdən sonra özünə gəlir. Allah səhələmə bismət etmir. Başqa bir tarixi hadisə, Resulullah səhələmi bir kənddə toya davet edirlər. Orada da içki, hər şey olur. Eləmələ səhələm də gedir. Elə İslamdan əvvəl odur. yarısında oturur, əvzanır, ən yani dincəlmək üçün oturur. Bunlar ki biraz zaman dincəlim sonra gedərəm. O vaxt maşın olmayıb piyanda əsasən də kəsib olur. Yəni də olunur. Piyada gedir. Dincəlmək üçün yatır, göz səhər oyanır. Səhər oyananda bir toy tərəf. Hələ sabah qala qoruyuram. Nəyə görə? Düzgün niyə qan atdığına görə. Hələ vaxt İslam yox idi, Əli Xan gəlməmişdi. Lakin fikr verin, hər birinizin əvvəllə nə fikr verin, ki hər birimiz mən əminəm ki Cahiliyədə də düzgünləyə zənatan insanlardan olumsunuz. Adaletli olmağa çalışmışsınız. Allahümün evəzini size bu yola yönəldir. Adalet ələf yakınlaşana, Allah təhəyə yakınlaşma. Və e mən eynəm ki, mən özüm kimi, özümü şükürləşirəm siz de həmsiniz. bu düzgünləyə, edaləyə çalışan insanlardan olumsunuz ki, Allah size bu yola yönəldir. Və zənniniz, zənniniz Allah'a yəkşə ol, bakmayayak ki, Allah'ı bize unutturmağa çalışırlar. Lakin, əlhamdülillah, hər birimizin ailəsində Allahı bizə tanıqdırırlar. Allahın nə olduğunu bizə başa salırlar. Əlükəslər ki, Allaha qarşı pis zənnlər edirlər. Allah s.a. onları cəzalandırır. Dünyada da hibayət verməməklə böyük cəzadır. Böyük bəladır onun üçün. İstəyir, necə yaşayır, yaşasam. Və ahirətdə də cəhənnlərin oduna basit etməkdir. Məlif də burada fəsil gətirir ki, bu şeylər ki təvhidə ziddtir. Əvvəl 4 əsas şeylər haqqında danışdıq. 4 əsas şey. Böyük şirk haqqında, əsas insanların çox etdiyi şirklər haqqında danışdıq. Qorxu, məhəbbət, sonra tələkkür və bir də vitayət. 4 şirk işi haqqında. İnsanlar əsas bununla şirkəti kimisə sevməklə, həllə kimi, kimisə qorxmaqla Allah kimi, kimi məsələlərə və kimə təsatay etməkdir. Bu dördlü. Bundan başqa isə bundan da incə olan məsələlər var ki, o məsələlərdə də təvhidə zidd olma təhlükələri var. Buna görə bu məsələləri də bilmək lazımdır ki, o məsələlərdə də tək Allaha arxayın olasan, tək Allaha ibadət edəsən, tək Allahdan istəyəsən. Birincisi də deyir, Allah'a qarşı pislənmək. Allah Subhanahu taala münəqərat onlar Allahın haqqını ödəmədən, zahiliyə dövründə olduğu kimi Allaha pis zənn etdilər və ki əgər belə olsaydı, belə olmazdı, Allah belə edir, Allah belə istəyir. Atdılar hamısını Allahın boyunma. İbniqə İmrəhinəhullah da der ki, onlar Allaha qarşı pis zənn etdilər və eləmirəmsə, yəqin ki qəsdi Uhud döyüşüdür, amma İbniqə qəsd etməyik burada, göstərməyik ki neyi qəsd edir. Dəyir ki, Peyğəmbər s.ə.və Allah kömək etmədi. O münafiqlər elə zənn etdilər ki, Allah Peyğəmbər s.ə.və Peyğəmbər s.ə.və ələt alır. Doğuyur. Gəh kömək eləmir. Başarlar Allah qıbı pis zənn etməyə. Allah s.ə.və onları quran-kərimdə məzənnət edir. Ki, Allah'a qarşıq elə zənn etməyin. Birinci, özünüze baxın. Siz nə edirsinizsə, öz əməllərinizə görə sizin başınıza gəlir xalif oldular, əmrinə tabi olmadılar dağın üstündə dayanmadılar qoyub geri qanimət yığmalı qaçdılar bu da onun cəzası Peygamber Əsəl-Sələmin itaq Allah da onları cəzalandırdı Nə gəlirsə sizin başınıza mədbəxtçilik, şər özünüzdən gəlir amma neymət gəldikdə Allahdan gəlir xeyirlə bağlı olan şeylər Allahdan gəlir şər də Allah tərəfindən gəlir Lakin sizin əməllərlərinin sayəsində, əməllərlərinin müqabilində gəlir. Allah heç birinci, yəni başlıq ilk öz tərəfindən şəhər bəla göndərməz. Əməllərin müqabilində verir onu, cəzakın. <coughs> Və başqa bir ayədə, Sal surası 27-ci ayədə deyir ki, Vəlikə zannu lezina bu, o pis zənlidir. Allah'a bu cür pis zənn edirlər. Fəvəllu lilləzina tefəllu Və olsun onlara, o şafirlərə, o zənnələlə görə onları cehənnə modu gözləyir. <coughs> Şimdi müəllif bəzi məsələləri sədələyir. Ki bunlar Allah'a olan pis zənnəl hesab olunur. Bunları dəkətlən yadınızda saklayın. Dəkətlən yadınızda saklayın ki bu cür Allah'a qarşı zənnəl etməyəsiniz. Bu zənn pisləndir. Birincisi, Allahın rəhmətindən mühdini üzmək. Əsasən, xəvariclər belə edir. Hər hansı bir günahə edir. Dəyir və oldun, Allah səni bağışlamayacaq. Azubi kəllə, s-sühanətə ələt, önlərlə ayələr və quran kərimdə ki, tövbə edin, tövbənizi qəbul edin. Tövbə edin, tövbənizi qəbul edin. Və axı qaydin ayə də var ki, deyir ki, Quliyə ibadiyə ləzini ə La tahnatunun rahmetullah. Hər şey Allahın kulları o kəslər ki özlərinə zülm edib, günahlar yeriblər, Allahın Allahın rəhmətindən ümidinizi kəsməyin. İnnalllaha yaghfiru zunubə cəmiən, innəhu huval gəfurur rəhim. Dub suyunu nəhərə başdır. O bağışlayan və rəhimli peğəmdir. Bu bir. Yəni belə zənn etmə ki, Allah səni bağışlamayacaq. Bu Allaha qarşı olan pislikdən hesab olunur. Amma qorxu içində olsan ki, bizdən bağışlamaz, təsəssün ibadətdir. Buna görə səhv qazansan. Və tərk barə pir adın düz atmırsansə pis zənnə çevrilir. Qorxub səhə, nə də ki səhabələr qorxub, digərlər səhə ilə qorxur ki, bizdən bağışlamadı. Qorxu bu ibadətdir. Amma zənn etdən ki, Allah bağışlamayacaq məndə. Bu su ki, Allah Subhanahu taala ki, axirləri bu gib zənn edənləri məzəmmət edir İkincisi, bu kəslər ki, ehtiqat edir ki, yaxşı insanları Allah-u Teala cəzalandıra bilər imtihan üçün. Bu, pis zəndir. Belə demək olmaq. Demək lazımdır ki, yaxşı insanları Peyğəmbərlər başda olmaqla Allah-u Teala çəkinliklə imtihana çəkir. Çəkinliklə imtihana çəkir. Həmcək onları cəzalandırır imtihan etmək üçün. Bu, pis zəndir. Cəzalandırır, demək olmaz. Yəni, azar göndərir olaraq ki, onları imtihana çəksin, belə de, demək olmaz. Onları çətinliklə imtihana çəkir. Belə demək lazımdır. Belə desən, səvaq qazanmış olursun. Belə desən, pis zənn edirsən, Allaha qarşı və günah qazanırsın. Şücəsiniz? Üçüncüsü, bu <coughs> ki, zənn edir ki, Allah subhanı tealə insanları boş-boşuna əbləs yeri yaradır. Onlara elçilər göndərməyib, onlara xəbərdar etməyib, əbəs yeri yaratıb. Bu da pis zəndir. Allah s.ə.lə heç nəyə əbəs yeri yaratməyib. İnsan ola bilər ki, əbəs yaratsın. Məxluqatın içərisində ən mühüm rol oynayan, ən başlı oynayan məxluqat. Bütün məxluqatın içərisində ən başlı oynayan insandır. Çoxşuyu idarə edən. Çox şeydə özü ihtiyar sahibi olan Onu da əzəri yaratsan, öyle şey olabilməz O dür zənn edən, pis zənn etmiş olur Dördüncü Zənn etmək ki Allah-u səhəmətələ yaxşı əməl sahibinin müşafatını vermiyəcək Yəni bu dünyada, bu dünyada nəyədirsən et Ölük gələndən sonra isməyəm yəzək Və pis əməl sahibinin Cəhsəsini vermiyəcək Bu dür zənn edən, pis zənn etmiş olur Pis zənn dedikdə de, Öyle fişirəşməyik ki pis. Yəni, çidik günah da pis. Su əzzən əradı, Allah s.ə.q. dedikdə, ölə onunla şirk, küfrü qəst edir, də olur ki, onunla böyük günah qəst edir. Çünki bu, Allah'a qarşı olan pis zəndir. qardaşa qarşı olan pis olsaydı bəli, orada çidik günah da ola bilərdir, böyük günah da. E, beşinci, zənn etmək ki, onun hər hansı bir etdiyi əməli, Allah ona qala onun həyatı bir etdiyi əməli puç edəcək. Əl-Quran-şərində bu barədə 2 var. 2 e əsas aya var. Birində deyir ki: "Nəbəddilullahu sayyiatin hasanat." Qəsd etdici bilmir. Hər hansı bir əməl törədibsə İslam'a qədər. İsmana gəldikdən sonra onların etdik et, et, et, et, et, et, e, onların etdiyi Pis əməlləri savaba çevirəcəyik. Necə? Yüzü teç-keç deyə bil, içirirsə, ona görə savabı yazacaq. Yox. Həkanəyə qayğı göstərib, qardaşa kömək edib, hər bir qardaşa, hər basa bir yol çəkdirib, nə bilir, məktəb pişirib və s. İslamdan əvvəl. Ancaq niyyət olmuyor ki, Allah etsin. Böyle-böyle, təkəbbülü ilə nə və nəyisə nə xatırını edib, İslam'a gəlib tövbə edib İslam'a qabı etdikdən sonra etdiyi eh, vaxtiyken əməlləri Allah səhələ salaba çevirici. İkincisi isə ikinci ayə. Bilirsiniz ki, Peygamber səhəlləm də sahəbələr məhkəyə gələnə qədər müqsək əraf namaz kılırdılar. Peygamber səhəlləm hətta ələ dayanırdı ki müqsək əraf. Arasında da Kabe dayansın. Kabe sonra müqsələsine namaz kılırdı. Yani İstəyirdi ki, Kabe olsun, olunsun gibilə. Medine'ə gəldikdən sonra, 16-17 ay, Qudsə taraf namaz buldu. Medine de elə yerdə yerləşir ki, Qudsə taraf namaz bulduqda Kabe qalır, və sağ tarafı ya, sol tarafda. Kabe'ni Qudsəl, namazlıların arasına salmaq olmur. Qəbəl Peyğəmbər s.ə.v. də yəyəndən getirdi ki, olsun. Ve Allah s.ə.və Bəqara surəsini oxursanız görərsiniz. Bəqara surəsində 142-144 ayələrində deyir ki, biz gördük ki, sən üzünü qeya tutursan, istəyirsən ki, o tərəfi sənə qibliyə edək. Kərbiyyə tərəfə. Və sevir üzünü o tərəfə. Əmr edir Allah tərəfə. Ülümdən sənə bilmən o tərəfdir. 16-17 ay namaz qolduqdan sonra. Qibliyə tərəf sevirlir. Bu yaxd Müsləmanlar deyir ki, sahabilər, və ölüb gedən qarda qabulə. O kəslər ki, qəssətə tərəf qaldı. Onların namazı necə olur? Onlar qıldığılar namazı görə sağ qazanmır, sağ. Və Allah Taala ayağını verir. Nə Allah la Allah sizin imanınızı etmez. Burada qəsd edir ki, yani sizin etdiyiniz əməlləri, bu vaxta qədər etdiyiniz əməlləri etmez. Deməli, sen bilməyənə qədər hər hansı bir əməl edirsənsə, Allah xatırına. Bir o əməldən demək şini bu 3 səfəmləyə də Allah xətasından qəbul edir. Bilir İsrail edərsən o səhifə üzərində, bu əməllərə görə əbədi günah qazanacaqsan. Bərkələ bilənə qədər. Bilənə qədər Allah Subhanahu taala səni səhvlə. Əgər sən hiçrət qaldırıldı, hiçrət qaldırılmadan sonra dönsə, tövbə edib etdiyinə. Səvab yazılır. Yox. Günah qazanacaqsan. <coughs> 5-ci, 6-cı pisləndən O zəni hesab olunur ki, Allah'ın ism və sifətlərinin ədəs yərə nazil olduğunu itibad edəsəm. Şəhə bunun mənasını başa düşməyik. Deməli Allah bizə elə bir şəyə nazil edib ki, biz o xoğudu başa düşməyik. Bizi mükellef edib o şəyə ki, biz onu başa düşməyik. Ədəs yərə. Lakin əhl-i sünnəvəl elə itibad edir. Əhl-i sünnəvəl cəmaa itibad edir ki, o, o ism, ad və sifətlərin mənası var, bizə məlum deyil Bizə şey məlum olsaydı, hər şey dilsə idi, e, Allah olardı. Allah s.ə. ölümünün bir hissəsini bizə verib, 99-un özündə saxlayıb. Rəhmətinin bir hissəsini verib, 99-un özündə saxlayıb. Yəni, hər Allahda və insanda olan ya sifət, ya xeyl <coughs> sağınız bir hissəsini insana verib ki, insanı başqa məhlubatdan üstün etsin. Yalnız buna görə və bu ödəməkdir ki, insan hər şeyi bilməlidir və bu cür zənn edən pis zənn etmiş olur hətta küfrə də gətirib çıxardır mühətəzillər, əşərlər nə bilim, məhətəzillər nələr etdiyi, tarix boyu göz qabağındadır Allahın Hələ, hissi rəsifətlərini dərk etməyə çalışıblar hərəsi özünə görə bir xətaya düşüb və sonuncu bu əsas zənnlərdir o qədər zənnlər pis zənnlər Və sonuncu əsas zənnərdən biri də ödür ki, Allah və Peygamberinin dediyini qoyasan qırağa bunu başa düşə bilməyəcəm onun usta. Onun yani başa düşmək üçüncə alim olasan. Və tekcə aliminin dediyini götürəsən. Müştəhilin dediyini götürəsən ki, bu dedir qəssalan, bu, yaxşı başa düşür. Dün əyaxudum ki, Ebu Hanife deyir, Peygamber əsəl-sələm desə, sahabələr dese, onu qəbul edərəm. Amca tabiim dese, onlar da kişidir bizdə ki. Yani onlar da özü özünə görə alimdir. Biz də özümüzə görə alim. Biz də iştihad edə bilərik. Deyir nə söz deyir. Səhabı birbaşa Peygamber s.v. ilə üyrənir. Və bunların icmasının səhv eləmək ehtimalı çox azdır. Mümkün deyil ki, onlar icma bir rəyə gəlsinlər, həmrəy olsunlar və bu rəyə səhv olsun. Mümkün deyil. Hadi tabiində onlardan sonra gələnlər icma da olsalar belə xətaya yol verə bilərlər. Səhv etmək ehtimalı daha çoxd İkinci tevhidə, zidd olan şeylərdən biri də isteyzadır. İsteyzə etmək olmaz. İsteyzə Allaha, Qurana və Peyğəmbərə olarsa, küfür sayılır. İnsana olarsa, deyil kümalardan sayır. Təməli, hətta kafirlərə belə isteyzə etmək, onların bütlərini elə salmaq. Məsələn, çox vaxt qardaşlara deyirəm ki, Şiyələr üçün deməyin ki, onlar xatçı olunur Şaybadır Və s. Belə şey deməyə olmaz Allah s.a. quranın kərində qadağan edir Müşriklərin mütlərini Sövməyin ki, onlar da sizin Allahınızı söyləsin İməli isteyza Deyək üç növdür Allaha, ayələrinə, preğəmbərinə olan isteyza Müminlərə olan isteyza Nedir də kafirlərə Birincisi, köfür şey sayılır İkincisi, böyük müəh Üçünsü isə Münah sayılmasa da Allahın əmr etdiyi hikmətə bir hərəkət sayılır. Allah əmr ki, insan hikmətli olsun, müsəlman hikmətlə əvransız etsin. O dür davət edən hikmətsiz sayılır və davəti də heç vaxt alınmır. Davəti alınmır. Hətta o düz desə də, onu düz başa düşmüyor. Çünki düzgün çatdırmır. İstədiyini düzgün şəkildə çatdırmır. Və hədis gətirir burada müəllif tabuq döyükündə Avf ibn-i radiyallahu anhu eşidir ki, sahabilərdən bir dəstə onlar həqiqi sahabi olsaydı belə şey deməzdilər münafiqlər olur sahabilərdən bir dəstə ələ salırlar quran oxuyanları, qariləri. deyirlər, qarilərimiz həm, bizim aramızda ən yalan danışan ən çox yiyən düşməndən ən çox qorxan insanlardır Qarilərdə de dedikdə işte, qarilərin elə başlıcısı Peygamber sallalləmli. Peygamber sallalləm və o xalifələr və səhəbələr, səhər Qurana zəbə bilən səhəbələr. Olar ələ sallallar. Ağuf ibn məlik, radiyallahu anh, yalan danışırsan, sen münafiqsan, bir başa dir. Gözləmir ki, qəlbini oxsun, qəlbindəkini bilsin. Bir başa dir, münafiqsan. Gül, ben gülümdə Peygamber sallalləməə xəbər verecəm mübarədə. Gelir Peygam Allah pardon manga da o məkhberdir. Kim indi jarət elərsən yan va? Allah səni tələb edir. Sən yanına gələcəylər. Səfürsəcək onlardan ki, niyə belə edirsən? Niyə belə edirdin? Yəni müəlef alırsınız. Allahı, Allahana ailərini, peyğəmbəri onlar deyəcəklər ki, biz zarafat gəlməmiş. Lə in sədhum məqulun künnə nəkhud və nələb. onlardan deyəcəklər biz zərəfa gəlmədik. Ki, ve ve şüvesen, də ki, və ayətihi və rəsulihi kuntum təstəhzəun Siz Allah'a, onun ayələrini, peygamberini istəzə edirsiniz Lətə təzəruq şübəsən Lətə təzəruq qad kəfərtun barə imənikum Üzr istəmini, qazandırmayın Bələ deməşə Artıq siz iman getirdikdən sonra kafir oldunuz İstəzə Deməli bu istəzə tevhidəsiddir ki, kafir oldular Ən təkallahlığı istəyir, necə ilibadə etsin, bir dən bütün əməllərini batil edir. Həmsinə, hər hansı bir ayəni, <Gülüyor> sənin əgər ağın o ayəni dərk etməsə, bu ödeməkdir, bu ödemək deyil ki, o ayə dərk olunmur. O ayə lazım olar adamlar üçün dərk olunur. Hər hansı bir ayə, və ahirdən səni gülməli gələ bilər. Nebiyəsən qəlb, bu ayədir? Amma dərk edənlər üçün ücülməli deyil, ağlamalıdır. Həmsinin tövhidə zibd olan, bəziləri şirk, bəzilərdə şirkə aparan əməllərdən olan, xüsusən də mod, dəbdə olan qola it bağlamaq, nə qara farsa bağlamaq, nə bağlamaq, bağlamaq. Və nə niyyət olur olsun? Əgər etibət etsən ki, o bağladığım nəyəsə şafa verir? bu heçdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmin yanına bir nefər gəlir. Deməli, İmranə bin Ülfə sərinin rəqəllərin rəqələyə edir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmin bir nefər gəlir. Elində, yızıldan haldı olur. Də ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmin sərin, bu nədir? Də ki, bu məni yani mağrılarını yüncürləşdirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selləmin də ki, Az, sonu, O, sən ağrılarını daha da ağrılaşdırır. Allah bilir ki, yəqin nə qəst edir? Ola bilər, o, özünə, öz -özünə fikirləşsin də ağrıları indiləşsin. Ləkin, onun ağrıları daha da ağrılaşacaq ikinci tərəfdən. Günahının artması tərəfdən ağrıları daha da şiddətlənəcək. Həzabı daha da şiddətlənəcək. Və ki, verin, sonundadır ki, əgər bu halda ölərsənsə, Hət vaxt nizah tatmazsan. Və ümitte alə həzə, lən əfləhəb edəm. Bu hal dörlərsən size, vaxt nizah tatmazsan. Burada iki şey ola bilər. Əgər bu, onu bağlıdır. O niyətlə ki, hamı bağlıdır, mən də bağlıdır. Buna yədəyib, Allah öləbilsin ki, onu bağışlasın. Adətə görə bunu edir. Əgər o, bilir və etikad mən edir ki, yox, bu mənə soha vərəcək, Allah'tan başqa. Mənbə fil çədir. Bu da aşlamayacaq. Həmçinin gözdən göz dəyməran qorunmaq üçün müxtəlif müxtəlif şeylər boynundan, paltardan və ya gözün hərdan asmaq. Bu <coughs> qədər şeylər var ki, göz bunu duğu xüsusən süfrə günəmən qarşısına alan bir şey olarcın. Məlim Bağdadana Gazi, üzərliyi, qarğana qar də. Sələtə, nə biləyəm, nə al Və səhərə, və səhərə, zürə və zür Gözlərinin qarşısını, almaqsum Həməli, Diyecəm, inşəələ Əhməd, Əhməddən rəvayət olun Hadis, Əhməd rəvayət Həməli, bu haqda Peygamber sələləmdən hadis ki İnnə rüqə və təməyi məttü vələ şirkun Rüqyə etməc Başqa rüquya qəst olunur. Qurana elə yox. Başqa o sehirlə müalizə edirlər. Belki də indiki vaxtda o ekstrasiyanslıq qəst yəni gözdəyiniyə aid olan şeylər, ətibələ o da ona oxşar şeylərdir, oyunbağlardır. Hamısı şirkəsəb olunur. Çünkü etiqat olunur ki, Allahdan başqa bula nəyi seyədə bilər. Bu tür etiqat şirkəsəb olunur. Yalnız və yalnız ixtilaf olunub,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 Hamza hemirəydi ki Peygamber sallallahu aleyhi və dün dəyib səhə yeah. və edəsi dəyib səhə Özü də ömrə Nə öz boyunların nə uşaqlarının İbrahim xəstəyib Azdağlı çözsün, hasar da boyunlar Göz daymasın Aşaq. Peygamber sallallahu aleyhi və dəlil ki, Qur'an ayəsidir Qur'an ayəsində Qur'an ayəsində rəqqiyə eyleməyələr Deməli, bunu da eyleməyələr Giyas edirlər yes, Səhil kiyasda bu qoyda burda dəlil var. Ayyadır, o şəfa ayədə bir şəfa Bunu kiyas Şəfa verir, nə vaxt? Onu oxusam, assan yox, asılmış və əziyyətdə şəfa verə bilməz. Okuyasan gələk şəfa versin. Üçüncü, həmsinin bu laf. Laf ki, ağacdan, daşdan, binadan, porfaqdan, nə isə istəmək. Qaliyyərlərdə En duyu dəlil Peygamber s.ə.vəsələmin hədisi də və əlavə etdiyə ayə Rasulullah s.ə.vəsələm deməli, ebu yəqidilləyki vəraq edəcəyib, Peygamber s.ə.vəsələmlə hümin rüşündəyik ve hüminlə qaybərdir və biz təzə İslamı qabül etmiştik Yəni küfürdən çıxıb İslamı gəlmiştik Bir yerə gəldik bir məntəqəyə. Gördük ki, müşriklərin ağacı var, sidratın adlanır. Bu ağacın yanında ağacdan bərəkət istəyir, qılınclarını oraq asır. Türibə bir dualar edirlər. O, dedik ki, ya Rasulullah, də bir buzr ağac et, buzr ağac biz də qılıncımızı asalıq, önlə neysə bərəkəti şafa istəyir. Rəcəlləhu aqfər şey Allah aqfər iki mənada da Allah aqfər, Allah aqfər Büyüd Allah, ancak bu Allah aqfər Demək ilə qəst edir ki O boyda büyüd Allahı Hər şeydən əzələn Allahı qoyub Hansısa malis, kiçik bir Zəlil, məxluqa istahiş eləmək istəyir deyir. Allah aqfər Bu deyir Sizdən əvvəlkilərin sünnətidir Ki siz də ona tabi olub O sünnətlə gəlirsiniz Sünnət yolunaydı Sizdən evləkilerin yoludur ki, siz de o yolla gedirsiniz. Və ayanı okudur. Şimdə Ben-i İsrail, Musa aleyhissalama dedi ki, İc'allana ilahəm kemələhum əlihə. Bizim üçün ilah et. Yəhullər yani, ki, biz əstədəm kukovu düzəldim orada ibadət edilər. Yəhullər gördülər ki, bizim üçün belə bir şey düzə et. Biz de başlayalım ona ibadət etməyəm. Musa aleyhisselam da deyir ki: gale, Siz də oradan da cahil bir qöm. Cahil yəni müşrik kafir qömüsünüz. O qədər Allah təala sizə nümunələr göstərdi. Yenə də siz bunu kafirləşmək istəyirsiniz. Hətta sizin sahabeləri də demək istəyir ki, o qədər təbiə zəvəl göstərməcək. Bu böyük quran nazil olur. Yenə istəyirsiniz ki, onlar kimi ağaza qətiləsiniz. Bu böyük qəledir. Ya de, sonunda deyir ki: Ətarqədən nəsunə nəmənqə nəcəbləxun Hədis burda bitir, lakin başqa ədislər var ki, bunu tamamlayır. Siz adləkilərin də yoluna davam edəcəksiniz. Başqa ədislə var ki, deyir ki, onlar e, Kətənkələrin yuvasına girsələr belə, siz da onların ardı-ıcana yuvaya girecəksiniz. Həm, nə etsəyə siz de ona edəcəksiniz. Şam yandırırla, gələli, bizim də Şam yandırır. qoyurla, bizimkiler də gür qoyuz. Nəyə millər, Niyə? Çünki Peygamber s.ə.v zəd edir. Ki bu ümmət belə Elimsiz olarsa əvvəlçilərin etdiyini bir-bir addım-addım edəcəyilər. Qarış-qarış Və bu, bundan başqa adıslər var, burada qeyd etməyib. Həmsinin e, tevhidəsi iddə olan şeylərdən biri də sehirdir. Bunun haqqında da qısa da olsa danışaq, müəllif hansı da qısa getirdik. Onları qutaraq, deməli, sehri şirkə aid olması, sehrin şirkə aid olması iki tərəfdən izah olunur, yəni iki cür izah olunur. Bir, indistiyana görə ki, sehri etmək üçün mütləq şeytanlardan istifadə etməlisən, o dinlərdən, şeytan kimi dinlərdən istifadə etməlisən. Onlarla ünsiyyətə girməlisən, təmaslı olmalısan, çağırmalısan, çağırmaq da gərək Allah'a küfr edirsən ki, gölər gəlsin. Bələliklə onlarla neysə bir iş görəsən, kimisə daxtını dağlayasən və s. Bu bir. Allaha qoyub, qırağa, dindən iş görmək, ondan neyə keçtəmək? Bələ küfür şirkdir. İkincisi, kincisi duyib aləminə hələtmək. Bilirsiniz, Bəvəra surasının 102-ci ayəsini oxusanaq görərsiniz. O seyir bahəsində orada asıq adın qazılıb ki, Süleyman Aleyhisselam'ın səltanətində seyir gəndərdi Allah təhər. Allah. Allah özü gəndərəb bu seyri. Allah özü bu seyri insanlara öyrədib. İki mələk vəstəsi ilə, və mələkələri. Lakin bu mələkələr, bu mələkələr, o seyri öyrətməmişlər evvəl deyirdilər ki, sen gəl bu seyri öyrənmə, onu öyrənmə ilə kafir olma. Amma, buna baxmayaraq, Yahudilər, həmən o seyri öyrəndil Məqsəd nə idi o səhrəyərin mədərlə alvadın ar arasını vurmaq. Əksər şey buna görə istifadə edirlər. Ondan başqa da başqa başda işlərsin o səhrədən istifadə etdilər və qəyan axında deyir ki: "Mələhum bil-axirətin Qiyamət gün onların heç bir payı olmayacaq. Heç bir şeyə nail olmayacaqlar onlar. Beləliklər ki, nə onların bu öyrəndiyi etdiyəmədim. Hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi 7 büyük günahdan çəkinin 7 büyük günah da vallaha şərik qoşmaqdır sonra faiz yeməkdir riba sihirdir müfəslə aid olduğuna görə müəllif gətirib bunu sihir sonra 4-ci nəfs e, haqsız yer adam öldürmək 5-ci namuslu qadınlara yoxdan atmaq ki zina və s. 6 7000 mallı yenə 7-ci də qeyistan qaçmaq. 7 dənə hey böyük nallardan. Allahdan istəyirəm inşallah son tariyə bizi ömrümüzün axırına qədər tövhid əhlindən etsin.